«Мамусь, сказати, що ти мене має вдома?» – перехопив її погляд син. «Та ні, Дмитрику, не треба!» – зітхнула Тоня і простягнула руку до телефону, що стояв на маленькому столику біля ліжка. Без доброго вечора полилося. «Анеточко, що з тобою? Ти вже третій день до нас не приходиш. У тата знову тиск, у мене болі, навіть сміття нікому винести, а ти про нас зовсім забула». Гаразд, мамо, я завтра після ранкового прийому зайду. Приречено зітхнула Тоня. Завтра? Про жодне завтра не може бути й мови. До завтра тато може... Ти повинна приїхати зараз. Зараз, мамо? Тоня приречено зітхнула. І ще, а потім ще раз. Потримала слуховку подалі від вуха. Вона і так на пам'ять знала кожне слово, як і мати намагається навернути її до виконання обов'язку, «Доньки і лікаря». Дмитро відірвався від підручника. «Що, мамусь, знову?» Тоня вже стомилася зітхати, тому лише кивнула. Син акуратно поклав закладочку між сторінками книжки. Почав одягати джинси. Тоня, як завжди, почала правити своєї. «Синочку, залишайся вдома. Тобі ж потрібно вчитися, я сама». «Безполезняк, Муся. Сама нікуди не підеш». «Але ж ти знову сидітимеш над книжками мало не до ранку!» «Я ж сказав, сама нікуди не підеш! Хто в хаті господар?» Тоня обхала ноги в розтоптані старі туфлі. Чомусь саме вони завжди опинялися на похваті, коли треба було виходити з дому. Широкі, розчовгані, зручні. Мокро ступи, так вона й жартома називала. Зачесалася. «Мусь, а губи?» «Дмитрику, хто мене вночі бачитиме?» Я сказав губи, і син подав їй помаду, що самотньо лежала на поличці біля дзеркала, у дісному передпокійчику. Дорога до будинку, в якому прожила половину життя, дорога до рідного дому, де народилася, де проминуло дитинство, звідки бігала до школи, видалася як ніколи довгою. Кому сказати, не повірить. Ні за що не повірить у те, що їй дівчинці, що народилася, як кажуть, Британці із золотою ложкою у роті зовсім не хочеться приходити до цього дому, що вона відвідує його лише з обов'язку і примусу, а зовсім не з почуттів, які кличуть до рідного порогу усіх нормальних людей. Тоня глибоко ховала оцю свою ненормальність, соромилася її, нікому не признавалася, так наче мала якусь хибу розвитку, аномалію на зразок хвоста чи шостого пальця. Навіть синові не говорила. Навпаки. Сторожко контролювала інтонації та слова. Але Дмитрика з дитинства нелегко було обдурити. Та й власні порахунки з дідом і вабусею з'явилися онука чисте народження. Отут в оцій величезній на чотири кімнати квартирі з височеними стелями, просторою кухнею, товстими капітальними стінами і мешкав професор Едуард Гаврилович Стороженко. З дружиною Марією Дмитрівною Стороженко Тоня відчинила двері власним ключом Мати вже чекала на неї Біля дверей принишкло у кутку Не мов би відрозі сміття Дмитро, не чекаючи розпоряджень Мовчки подався виносити Ну, нарешті, тебе не дочекаєшся У батька знову тиск Чим не збиваю, не допомагає Антоніна завела своєї Не сподіваючись на жоден ефект А так за звичкою «Мамо, скільки разів я вам казала, що не тиск потрібно збивати, а лікувати гіпертонічну хворобу? Чому тато не п'є тих ліків, що я принесла? Одну таблетку на день і тиск постійно буде нормальним». «Він п'є. Але навіщо їх пити, якщо тиск нормальний? Навіщо переводити дорогі ліки?» Тоня знову монотонно, наче заведений одного разу автомат, повторювала 100 разів, щодня повторюване на роботі. Він повинен пити ці ліки щодня. Тоді тиск постійно буде нормальним. Оці перерви у прийомі, а потім різкі перепади, для нього дуже шкідливі. Зрозумій, це нарешті, мамо. Ні, це ти зрозумій. Тобі байдуже. Ти не хочеш. Тоді ти зовсім до нас не… Ти забула? Ти!» Тоня преречено зітхнула і пішла у спальню. У ніс вдарив звичний важкий дух малохайного старечого тіла. Батько, як завжди, зустрів її тими самими докорами, що й мати. Вони завжди співали тієї самої пісні. Тоня намагалася не слухати. «Терпи, терпи, дівчину! Ці люди – твої батьки! Ти мусиш терпіти! Ти мусиш їм допомагати! Ти мусиш! Це твій обов'язок!» Мовляла сама себе, наказувала собі, за вуха тягнула себе до виконання обов'язку лікаря. Дочки – просто людини.